Iruñam ez zareko partida da, horretik oetxa sarzen da ez dakit, Victor baino gehiago jokatuko duen Viktor ez zuen aukerarik ukan, orai zuaren aurka nahizuena egiten zuen, orai horretik oetxarekin ez dakit, ikusiko dugu Erratun dute frontoiare berezia dela hemen jokatzeko Zola egin dute eskubalaui hain daku, pilotaren da, pilota zatezta oso egukia Hain ikusiko dugu. Erraiten dugu etxean ari zilela, baina nazkenean jaiaraia ez duzu ezagutzen behitu izan denetik. Ez, ez dut bat ezagutzen, ez dut e, sekuruan jokatu behanean. Eproba bat egin handudu gauhe dobiak, baina ez denaz enbehi adan ez zatele. Mm. Urrutiko uh, etxeak alpatu duzu, berada zure ustez, uh, bikotean uh, zaindu beharko duzuena gehienik? Bai, aurrela rionada, atzelariire atzelari jokatu du. Dun, Erematen du pilotari, tantuak bukatzen ditu, denak egiten ditu. Betazuk mm -hmm. behiroiz nola txiki behar duzu? Alba utatzean, menan, urgun, paletatik urgun, ula izura xartzeko you know, ikusiko nola pastuko den.